Націоналістичний рух став всенароднім визвольним рухом, а у парі з закоріненням його ідеї в народі і все більше живе і поширюється пам'ять про його великого провідника і основоположника Євгена Коновальця. Даремні всі большевицькі намагання оскверняти і вирвати з душі народу цю велику славу, так само, як не вдається ворогові знищити віри в Бога та інших національних святощів, сьогодні, як і раніше, можемо ствердити, що ворогові Бога України і всього свободолюбивого людства не вдалося знищити ОУН і українського визвольного руху вбивством його основника і провідника». Але одночасно усвідомлюємо собі, що це величезна, незаступима втрата, якої впродовж 20-ти літ понині не можемо переболіти. Розвиток і боротьба ОУН були б пішли ще багато краще й далі, якщо б її далі очолював і нею керував полковник Коновалець. Ворожа бомба вирвала його з визвольного змагання – якраз напередодні того періоду, в якому самостійницький фронт найбільше потребував його досвідченого і незаступимого політичного і військового керманича. Його героїчна смерть борця на найвищій і найважливішій стійці скріпили ще більше діючи силу націоналістичної ідеї, віру і завзяття українських націоналістів, але втрати його ніщо не вирівняє. Коли стоїмо над могилою того, хто був у нашому спільному змаганні перший, найбільший, єдиний, то жаль і біль приймають наші серця з такою ж невтишною гостротою, як тоді, двадцять років тому, коли вперше, в різних обставинах, і неодночасно, але з однаковою грозою поразила нас страшна вістка про загин полковник і час, який проминув від тієї пори, та проніс понад нами стільки великих і важких героїчних і трагічних подій, не в силі заглушити цього жалю. А проте і цей жаль біль не переходить у нас в отчай. Бо кріпить нас наша віра, неочерпне джерело сили наших душ, християнська віра в Бога, в Його справедливість і безмежну доброту, віра в безсмертність людської душі дає нам певність, що наш невіджалований провідник приймає участь у новому, вищому і незнищимому житті з цієї самої віри, Черпаємо переконання про нерозгривний зв'язок його і інших поляглих борців за волю з нашими дальшими визвольними змаганнями. Цей зв'язок полягає не тільки на їхньому вкладі в визвольну справу за життя, але продовжується далі в інший містичний спосіб, розділені кордоном смерти, але з'єднані з, з зв'язком віри ідеї і любові, живі та померлі, можуть собі взаємно допомагати перед Богом і через Бога. У 20-ті роковини смерті Євгена Коновальця прибули до міста, його загинув сотні синів і дочок українського народу, щоб на могилі цього великого українського патріота, борця і провідника скласти вінки та вшанувати його світлу пам'ять. Прибулі – це немов делегація від цілої нації, яка зберігає пам'ять про свого великого сина в найбільшій пошані. Наші поминки, молитви і вінки висловлюють найщиріші почуття всіх вірних дітей України, а зокрема всіх активних борців і страдників – за цю ідею, для якої жив, і за яку поліг полковник Коновалець. Хоч тільки мала частина українських патріотів має змогу спільно вшанувати 20-ту річницю його смерті, а багато навіть не знає її дати, одначе всі віддають найкращий поклін його пам'яті